дізнаватися, чи готове замовлення в хімчисті або ательє мод, бронювати столики в ресторані та купувати квитки на концерт ще одної московської зірки. При цьому Віра ж ніяк не була особистим секретарем АДЕ, а працювала діловодом представництва. Але більше за всіх діставалося Сергію. Запопавши в неподільне користування і машиною водія, Ада зробила Сергія своєю другою домробітницею і зобов'язала його закуповувати їй продукти та виконувати десятки інших господарських доручень. І ось тепер майже те ж саме робила Іра. Вона складала комерційну пропозицію для неземної краси гібрида Леонтіва з Гіром і її відразу до виконуваної роботи наростала з кожним новим рядком. Ну чому нема у світі гармонії? Якщо подобається робота, доконечно знайдеться якась гедота, котра все псуватиме. У школі це навантаження, які не мають ніякого стосунку до набутого фаху, всілякі безглузді вимоги та заборони. А на сьогоднішній день ще й маленька платня. Тут гарні гроші, нема особливих причіпок за те, Почуваюся часом цілковитою ідіоткою на побігеньках у сексуально-заклопотаного керівництва. Ні, треба будь-що опанувати якусь вільну професію, думала Іра. Щоб не залежати взагалі ні від кого на світі. А втім, яка там вільна професія? Не те в мене становище, щоб кидати завойовані позиції. Та й тилу ніякого нема. І покластися в житті я можу тільки на себе. Охо -ох хо -ох -ох. хо, що ж так довго не йде до мене мій наречений, мій єдиний. Скільки їх було, моїх чоловіків, і жодного по справжньому мого. А вже через годину після зустрічі хочеться вовком вити від відчуття занедбаності та непотрібності. І немає значення. Що про людське око я, напевно, здаюся такою улаштованою, такою щасливою. У серці все одно порожнеча. Звісно, буває, що люди знаходять свою долю 60 років. Жили-жили чужим життям майже століття. І раптом, коли всі надії втрачені, доля стукає в їхні двері. А діти, знову зітхнула Іра, коли ж їх народжувати? Якщо я раптом зустріну свою долю після 60 дітей слід народжувати в любові, і виховувати їх треба в нормальній, повноцінній, люблячій родині. Інші варіанти однозначно збиткові, але ж час іде. Еге ж, не весело. Щось я занудила світом в останні дні. Це все, напевно, через Юрія, сумно подумала Іра. Не дзвонить другий тиждень. Адже ж не чернева спека його справді лікає. Після Афгана його ніякою спекою не злякати. Ну, звісно, майже два роки зустрічі чи маленький термін. І він теж, як і я, можливо, втомився та звик. Але завжди шкода розлучатися. Все-таки всі мої чоловіки були для мене не просто ще одним зв'язкома, а частиною життя, ну, нехай і невеликою. Тим більше Юрій рідко можна зустріти такого надійного мужика. Він, мов би, втілив у собі всі її дівочі мрії в періоду закоханості Аврозенбаума, коли вона, як і всі її ровесниці, створювали образи коханих та вірші. А через багато років життя взяло та й перетворило твір на реальну людину. От і не вір після цього у казки. Хоча і Юрій не мій. Адже я не кохала його навіть у найпалкіші дні наших стосунків. Потяг був божевільний. Але кохання ніколи не відчувала. Що ж це за штука така? Оте кохання. І коли я нарешті звідаю його, а раптом ніколи, ні, не може такого бути. Навіть думати про це не можна. Тим більше, що кохання в моєму житті майже було. Адже покохала я Владислава.